Des districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Vella. 91, Francesc, és la EMA. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sala 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 és la EMA. A dues setmanes del gran recapte, els quatre bancs dels aliments fan una crida perquè encara falten uns 7.000 voluntaris perquè tot rugi perfectament els divendres 28 i el dissabte 29. El repte és superar els 3.634.000 quilos recollits en l'edició passada i els organitzadors són conscients que, per aconseguir-ho, es necessiten 20.000 col·laboradors que cobreixin per torns els 2.000 punts de recollida que s'habilitaran amb mercats i supermercats. Per si algú li falta una última empenta per decidir-se, algunes dades sobre la feina que fa al Banc dels Aliments, més de 250.000 persones reben suport alimentari a través d'entitats socials, uns aliments que surten del Banc, i segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, gairebé un 20% de la població està en situació o risc de pobresa. A més, una de les preocupacions dels responsables de l'entitat és el canvi de subministrament de les ajudes de la Unió Europea, perquè es repartiran dos cops a l'any en lloc de 4, com es feia fins ara. Per tot plegat, es tornen a posar moltes esperances en els dos dies del gran recapte. L'objectiu és aconseguir el màxim d'aliments bàsics de llarga durada, especialment oli, conserves de peix i de carn, llegums i llet, segons va explicar el president de la Federació del Banc dels Aliments de Catalunya, el senyor Joan Ramon Saura, en la presentació de la iniciativa que arriba a la sisena edició. Saura va recordar que apuntar-se com a voluntari o com a coordinador és molt fàcil perquè es, es pot fer senzillament accedint a www.granrecapta.com D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM Això és tot un poble, que us parla de companya Cristina Panier i jo el Lucas com a tècnic i el Jordi Garcia.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 Uns titulars que ens porten a parlar ja directament de la Festa Major de la Sagrera que fa 40 anys.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 Avui serà l'acte d'inici oficial de la festa major, serà a les 8 del vespre a l'embalat de la plaça de l'Assemblea de la Catalunya i es commemorarà el 40è aniversari de la comissió de festes amb la projecció d'un documental. Tot seguit el pregoner d'enguany, que és Salvador Escrivà, fundador de la salseta del poble sec, i llegirà el seu discurs. Els actes continuaran diumenge a primera hora amb les matinades de graiers que anunciaran la trobada de gegants i capgrossos que començarà a dos quarts de deu del matí a la plaça de Massades amb la geganta sagrarina d'Anfitriona i participaran els gegants de la Sagrada Família, els de Sant Andreu de Palomar, els de la Trinitat Vella i més peces vingudes de fora de la ciutat com ara els de la Seu d'Urgell o els de Premià de Dalt. Un dels actes més emblemàtics de la Festa Major de la Sagrera és el certamen de bandes de música de la província de Barcelona, que es farà a migdia a l'Embalat. I també demà, a dos quarts d'una del migdia, a la plaça dels Jardins d'Els, hi haurà una ballada de danses catalanes i peruanes a càrrec dels esbars L'Estel i Inti Tussui Runa. El dissabte 22 de novembre serà el dia del foc perquè és quan els concentren tots els actes que organitzen els diables de la Sagrera. La tarda començarà a muntar-hi infantil de diables a les 5 de la tarda a la plaça de Massades. Després, a les 6.30, hi haurà la tabalada, els versots màgics i el correfoc infantil, on també participaran els diables infantils de granollers. I a les 8 del vespre repetirà el mateix esquema, però per adults, tabalada, versots infernals i correfoc. A més, en aquesta ocasió, els diables de la Sagrera aniran acompanyats de de les colles de Granollers amb Boi i la colònia Güell. Els actes de la Festa Major s'acabaran diumenge 23 de novembre amb una ballada de sardanes a dos quarts d'una del migdia a la plaça dels Jardins d'Ells, a càrrec de la Cobla, la principal de Terrassa. A les sis mitja, el grup Port farà una cantada de vaneres a la plaça de Massades, on es repartirà rom cremat a l'intermedi. I com ja és tradicional, es clourà la festa major amb un espectacle pirotècnic a la plaça dels Jardins d'Elx on participaran els Diables de la Sagrera i la Colla de Gegants. Doncs tot això us expliquem ara mateix. Continuen els actes de la Festa Major de la Sagrera 2014. Tot i que ja fa dies que ha començat la Festa Major de la Sagrera, no és fins avui que serà oficialitzada amb la posada de marxa del primer embalat de la Sagrera, que serà ubicada a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que agullirà aquest vespre el tradicional prego. Aquests són els actes preparats per avui. Doncs a partir de les 6 de la tarda a la biblioteca la Sagrera Marina Clotet del Camp Re del Camp del Ferro número 1-3 us oferirà contes amb les mans, contes amb massatges a càrrec d'Anna García Martínez, sessió dirigida a pares, mares i nens fins a 3 anys. Les nostres mans, mentre s'explica la història, cobren vida. Les nostres mans són part del conte en forma de massatge. El tacte, la mirada, la paraula són els mitjans que utilitzarem per explicar diferents contes. Les paraules i el tacte ens faran somiar i emocionar-nos. Ens acompanyarà la música de l'acordió. Tal com us hem informat, aquesta activitat és organitzada per la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. A les 6 de la tarda, de la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp de Fer, Udres hi haurà l’activitat de contacontes compte als contes de la Yaixin a càrrec de Genet net una activitat doncs recomanada per a nens de 3 a 8 anys i està organitzada per la segrera esmou de la Comissió del Banc del temps. També avui a les 8 hi haurà a l'embalat de Festa Major, situat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, l'acte d'inici oficial de la Festa Major de la Sagrera 2014. Amb la projecció de l'audiovisual 2013, un any de festes, realitzat per la Comissió de Festes de la Sagrera. Presentació del cartell de la Festa Major, pregó a càrrec de Salvador Escrivà, fundador de la Salseta del Poble Sec, i presentarà l'acte Pussa a espectacles. Hem de dir que aquesta interpretació del llenguatge de signes, el qual doncs, també hi serà en aquest embalat, anirà a càrrec de Karen González i organitza la Comissió de Festes de la Sagrera. A les 9 del vespre hi haurà l'embalat de Festa Major a la plaça Assemblea de Catalunya el sopar espectacle de Festa Major, 40 anys de festa, un homenatge a les entitats que fan 30 anys de Ràdio Trinitat Vella de l'Escola, el Segre i, la cooperativa, i de la Cooperativa Trèbol i els 10 anys del Centre de Documentació de la Sagrera. Uh, la celebració del 40è aniversari de la Comissió de Festes de la Sagrera amb la intervenció de l'historiador segrerenc Joan Pallarès Personat. També hi haurà el lliurament d'un record a les entitats de, de, de, de col·laboradores amb la Festa Major 2014 i el Vall d'Embalat amb Maui Group amb la participació i dinamització de Pusa Espectacles. Doncs comentem ara quin serà el menú per aquest vespre si voleu assistir doncs a l'embalat de festa major que es troba a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Doncs el menú. A taula hi haurà coca de recapta d'escalibada, olives i patates xip. A l'entremès del mar hi haurà escarola amb romesco i gambeta, escabets de mandonguilletes de rap, rodllet de salmó marinat crema de formatge i sèsam de la casa. També hi haurà vedella amb barreja de bolets i castanyes, pastís de trufa i crema cremada de la casa. Hi haurà pa, blanc, integral, cereals, aigua, refresc, vi, cafè i infusions. També el brindis amb cava. Doncs aquesta, aquest menú, aquesta opció de menú doncs també ofereix la, men la, la possibilitat de tenir menú vegetarià avisant en el moment de la inscripció. Les inscripcions doncs, es poden fer al centre cívic de la Sagrera La Barraca, i eh, dir-vos que els preus eh, són 17 euros per adult i els joves fins a 25 anys 12 euros. Organitza el centre cívic de la Sagrera La Barraca i la Comissió de Festes de la Sagrera. I ara parlem d'una entitat que té molta història, hem de parlar d'AREP, que fa 35 anys treballant per la rehabilitació de les persones amb malalties mentals. L'Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mentals, AREP, amb 197 socis i 180 usuaris, és una entitat que des del 1979 desenvolupa tasques per millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental. Aquesta entitat, ubicada al Congrés i els indians, disposa de diversos serveis que volen ajudar a la rehabilitació i la inclusió dels usuaris i alhora presta atenció als familiars. Un dels serveis, in... Un dels serveis és introduir-los en la vida laboral a través d'una atenció personalitzada. Enguany, per commemorar el 35è aniversari de l'entitat, l'AREP ha obert una botiga ecològica de proximitat i social en la qual les persones amb malaltia mental són els encarregats d'atendre aquesta botiga. Doncs hem de dir que l'AREP participarà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 final de patinatge artístic no tot era físic ni mental també era sentimental tu ja jo festejàvem i representàvem Espanya a la Olimpíada d'hivern del Tenedà abans de sortir tu vares dir te amb jo i vaig contestar avui m'ho has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 This is calling, S.O.S. for love. Els locutors repassen té Rússia, va treure un nou i mig. Els favorits eren suets i tenien just un nou 75. cinc Aixecen ses taules i tots mos en un deu. Véns teapa jo amb abrasses i plores, i m'atropitges un peu li demanam un jutge de pista si mos voltes a ell es en directe i ho televisen a tots els cinc continents damunt es pòdium amb sa medalla mos donem sa mà senten pels micros així com mos llasen i dins sa tele tu i jo mos besam ballant està la melodia moderna. A una pista de gel. S'atençó, vermella apònia Atlantis i Scodic, S o S per l'off Des del 91.6 de la EFN Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vell. Doncs, com us deia, hem començat el nostre programa d'avui i avui es celebra l'inici de la Festa Major de la Sagrera i per parlar-ne seríem doncs, a l'altra banda del fil telefònic el, el pregoner, precisament, d'aquesta Festa Major el senyor Salvador Escrivà, que és fundador de la Salseta del Poble Sec Molt bon dia, Salvador Hola, bon dia Doncs explica'ns com has preparat o com es prepara aquest pregó que tanta gent i tants veïns i veïnes de la Sagrera estan es esperant Bé, doncs la salseta al llarg dels anys que portem des de que ens van fundar l'any 77, sobretot el, el, el, en, en els seus orígens, en els primers anys, mm. va tindre una gran vinculació amb la Sagrera perquè eh, podríem dir que a part del poble sec que s'allò va néixer del barri Poblesec, potser va, va ser el lloc on hi vam tocar més vegades als primers anys, no? Okay. No solament per la festa major, vull dir, la festa major recentment recuperada, és a dir, amb un caràcter popular, vull dir, pensem, estem parlant dels anys de la transició i, i les festamajors van deixar de ser les festamajors, vull dir, diguéssim, elitistes i, i, i solemnes i potser... Per passar a ser per festes majors vull, organitzades pels moviments veïnals i per les entitats i molt participatives. Vull dir, en, una, en, una altra... en aquest moment nosaltres que també vam néixer la salseta va actuar moltes vegades. No només per la festa major sinó també eh, recordo actuacions amb, amb festes reivindicatives pel parc de la Pegaso, per l'escola Pegasso, pel... pel, pel per la conversió d'un antic cine vull dir amb el que és ara el centre cívic allò que en, en la barraca mm -hmm. i per altres, inclús les festes primer... És la nostra vinculació amb la celebració constant sembla ser que som potser l'orquestra de ball que més vegades hem actuat en, en els 40 anys de la comissió de festes uh -huh. de, a, a, a, a, des de que es va fundar que més vegades hem actuat a la festa major i i, bueno, i suposo que per això doncs, doncs, doncs van pensar amb nosaltres perquè aquest any fessim. F fessim el, el, el pregó. En aquest cas jo que sóc el Miquel més antic de la banda i, i, i, i un dels fundadors. Mal i preparat doncs, amb, amb, és a dir d'una manera molt intensa, sí. he, he reviscut moltes, moltes coses de ja fa molt temps d'anys passats. Vull dir, mm. he, he, he, he pres moltes coses de la Sagrera que no sabia i bueno, fa molta il·lusió llegir-lo i, i, i, i, i dir-lo que està nit ja. em velat. Doncs que sàpigues que és un dels actes més esperats per, en el dia d'avui d'aquesta festa major de la Sagrera, que ja portem dos dies, però que a, a, oficialment seràs tu aquí encarregat de donar el tret de sortida d'aquesta festa major. Molt bé, molt, molta il·lusió, i, i per una banda, per una vegada, doncs un, és a dir nosaltres sempre... Existint gràcies a les festes majors, el, el, el lloc habitual de treball nostre vull dir, és, és les festes majors de Barcelona, de Catalunya i molts de llocs d'Espanya. Per tant, que un, un dels protagonistes, o de, o de, de, normalment a les festes majors de, de, des de dins, doncs, mm. pugui ser el que, el que faci el pregó, doncs, mm. no és una cosa que estigui massa massa vista, no? vull dir, i per tant em fa una, una, una il·lusió mm. especial. Uh -huh. poder-ho fer, el tinc molt preparat i espero que a la gent del barri els agrada. I als de fora. Però podem avançar alguna cosa del prago d'aquest vespre? Bueno, una mica, ja, ja he parlat de moltes coses, és sí. a dir, repassarem una mica els primers anys nostres, molt vinculats a la Sagrera, uh -huh. eh, parlarem general una mica també de del de, de que nosaltres de la nostra experiència en, en, en, com a orquestra de festa major, orquestra de ball, no solament aquí, sinó en molts indrets a Catalunya, una mica les coses que, que, que identifiquen o que, que d'alguna mm. manera, doncs, doncs poden... Nosaltres hem vist des de l'escenari com han vist evolucionats les festes majors des, des, dels, des, dels, des dels inicis de la democràcia fins ara, mm. és a dir, serà una mica, bueno, un pregó, un pregó vinculat al bar, però també vinculat a la tasca nostra com a orquestra de festa major. Doncs sí, perquè eh, la gent quan pensa en la salseta eh, té al cap el barri del poble sec, però uh -huh. hem de dir que el senyor Salvador Escrivà va néixer a les terres de, de, de Lleida, no? Sí, jo soc de mi lloc, sí. Uh -huh. lleida ta. Sí, sí. I, va, i vas arribar, a quina, cap a quina edat vas arribar aquí a, a la ciutat? Jo vaig arribar a Barcelona als 18 anys, quan vaig venir a estudiar, vull dir, vaig fer... Uh -huh vaig estudiar a la Universitat de Barcelona, em vaig en Ciències Químiques i des dels 18 anys que jo estic vinculat a Barcelona, ara no, ara estic viscant al Vallès, però bé, bueno, he viscut molts anys a Barcelona i, i en el moment en què vam muntar la salseta, doncs estàvem al poble xec, va ser una pila d'anys que, vam, vam, que vam, vam estar relacionat amb el barri, per això vam començar allà i per això vam donar nom al nom del barri a la nostra orquestra. Sí. Uh -huh. I hi ha molta gent que tampoc sap que vas a estudiar estudis superiors de Ciències Químiques a la universitat. Sí, vaig fer la carrera de químiques uh -huh. i em va dedicar un any a la a indústria, però després va passar ja a l'ensenyament i va estar uns anys amb, institu amb instituts Cic de Barcelona doncs donant assignatures de ciències com matemàtiques, física i química. I la física i química poca cosa té a veure amb la música, no? No. no? matemàtiques tampoc. No? Bé, bé, el que passa és que, que alternava durant... és a dir, jo, jo havia tingut un a nivell una mica no professional, de matern, havia tingut sempre molta vinculació amb la música, ja quan estava Lleida, i, i allà havia muntat un grup, un grup als anys 60, uh -huh. i, i bé, sempre he tingut contacte amb la música. Llavors, vull dir, vam... vam és a dir, vam muntar la salseta a l'any 77 del Poble Sec i durant, durant uns quants anys, va uh -huh. alternar les dos les activitats fins que, bueno, una va, es, es va fer molt, molt important i, i, i, i d'alguna manera doncs, doncs copava molt tot, tot, molt el temps i vaig optar vaig optar doncs, per deixar, per, per deixar l'ensenyament i, uh -huh. i dedicar-me íntegrament i a cosa i ànima i a la, a la música i, bueno, ja uh -huh. ha passat uns quants anys llavors. I després uh, veu fundar una discogràfica. Sí, sí. Eh, Arrel de, diguéssim, de la, de, vam, de, vam decidir autoeditar-nos als el nostre, nostres propis discos, vam muntar-se els set de discos i a partir d'aquí doncs, bueno, no solament fèiem els nostres sinó que, sinó que vam editar eh, bastants discos i estem editant discos d'altres bandes, de rock, de, de, de, de, de música tradicional, de cantautors, etc. Hem, hem estat en el món de la música, sí. tant, tant des del punt de vista de la, del directe com, com amb la edició discogràfica perquè sabem que el, la salseta del poble sec no, no va ser precisament el primer grup on et vas vincular. No? T'ha parlat de música. Okay, um, hi havia, hi havia, vas començar en un altre... formacions musicals abans d'arribar a, a la salseta sí, del bueno, poble sec. Sí, jo vaig sec. muntar, muntar el, al, a, allà on vaig néixer, a bell lloc d'Urgell, a la comarca del Pla d'Urgell, va muntar un als anys 60, una època complicadeta però bueno vam, vam organitzar era una, una època diguéssim, de de de hi havia els Beatles, hi havia hi havia els Sixties, hi havia els Mustangs i bueno, una època de de de, de... musicals estaven de moda, el pop, el pop i el rock, no? llavors ja vam muntar un grup que es deia Suhomesnègenes mm. i vam estar actuant durant durant uns quants anys, o tant com una salseta, però va ser un grup que en l'època aquella doncs ens va permetre a mi, a mi particularment em va permetre doncs poguer poder ajudar-me doncs, a pagar les despeses que representava vindre a Barcelona l'estudi estudiar la carrera i, i uh -huh. l'hospedatge i tot això. Bueno, vull dir, alguna manera, doncs, feia... sí, vam, vam, vam muntar aquest grup. Uh -huh. eh, després, algunes coses a, a nivell individual i, i, i molt amaterp, i després va ser quan va muntar la salseta, sí, aquí a Barcelona. I uh -huh. la salseta, ara, quants anys porta? A... Doncs, més de 37. Va ser el mes de maig, de maig 77, i l'any que ve, el maig del 15, ja farà, ja farà 38 anys. uh -huh. Doncs esperem que vagi molt bé el pregó d'aquest vespre i també recordar als nostres oients, als nostres veïns i veïnes que eh, vosaltres també actuareu sí. a la Festa Major de la Sagrera. Serà el dissabte 22? El dissabte 22, al Polioesportiu de la Sagrera, al carrer Honduras número 2, tocant a baix del carrer de la Sagrera. Uh -huh. Bé, eh, han volgut no solament don don rememorar una mica la vinculació de la salseta amb, amb, amb la Sagrera a partir del prego que faré jo, sinó també tornar a programar la salseta que ja fa uns quants anys, que, no, que potser feia 8 o 10 anys que no actuàvem a, a, a la festa major de la Sagrera uh -huh. i, i recordar i, i poder refrescar no solament la gent, bueno, no solament la, la, la, la gent més jove ara, sinó també aquells que ballaven anys passats amb nosaltres I després també sereu a la festa major de Sant Andreu No, no aquest any no Aquest, aquest any, any és el 7 octubre Sant Andreu, no Doncs el que sí que esperem és que aquesta, aquest pregó que estàs preparant per avui doncs, sigui tot un èxit que els veïns i veïnes el rebin amb il·lusió tal com ho estem fent nosaltres i que eh, el dia 22 doncs us esperem aquí al Poli Esportiu de la Sagrada molt bé, espero que els agrada els vins que la il·lusió que ell posa per fer-lo sigui aquella il·lusió que ells, ells puguen tenir per, per escoltar-lo i espero que al final els agrada. Gràcies i fins, fins aquesta nit. Fins una altra, vinga. vinga. Si al... vinga. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Salvador Escrivà, fundador de la Salseta del Poble Sec, que és precisament el pregoner d'aquest vespre a la Festa Major de la Sagrera. Doncs dic que el pregó de Salvador Escrivà és pel motiu que obrirà aquestes festes i que el Salvador Escrivà fundador de la Salseta del Poble Sec que també serà amb nosaltres el dia 22. Ara el que fem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem, continuem parlant de la Festa Major de la Sagrera perquè tenim moltes coses a comentar-vos. Fins ara. la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui volem parlar-vos d'una entitat que fa 35 anys que treballa per la rehabilitació de les persones amb malalties mentals estem parlant de l'entitat AREP i precisament doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic en una de les responsables de que aquesta entitat doncs, continuït treballant Uh, amb aquest tipus de... bé, amb aquestes persones que necessiten, doncs, un cop demà per tirar endavant amb la seva vida. Doncs parlem amb la Sílvia Vila. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, explica'ns, uh, avui ja... Com... Bé, demà, dissabte, a 15, comenceu ja amb algunes de les activitats que teniu programades per, per, per realitzar per la Festa Major de la Sagrera, oi? Sí, sí. Demà dissabte, a la plaça a uh, l'Hispano Suïssa estarem uh -huh. el Club Social d'Àref amb, amb el Pimpó que uh -huh. serà una bueno, activitat de tres taules perquè tothom hi pugui participar uh -huh. i després també un taller de petar estigma que serà amb uns darts patar uns globus que eh, bueno, la intenció és que la gent son, eh, faci accions per trencar estigma d'aquestes persones perquè encara hem de, sense... hem de treballar molt per sensibilitzar a la població de que hi ha gent doncs, que té algun tipus de malaltia i que és tal i que és com nosaltres. Sí, bueno, a veure, uh, aquestes persones uh, les tenen medicació, la, la majoria, però depèn de la intensitat, de la gravetat de la malaltia, doncs hauran de prendre més o menys. Clar. Hi ha persones que, per exemple, doncs, doncs no van en cap centre de salut mental, no estan atesos per psiquiatres uh -huh. i, i, i sí que, bueno, doncs poden fer brots psicòtics que s'hauran d'ingressar amb, amb psiquiàtrics, però la gran majoria de les persones estan ateses i nosaltres atenem a unes 200 persones amb malaltia mental uh -huh. i depenent del grau que tinguin, doncs, doncs, els hi busquem un, un recurs eh, més laboral o més d'atenció eh, com centre de dia o club social, fins a caps de setmana. Uh -huh. Hem dedica dir que el dimarts, aquest dimarts també hi haurà una exposició fotogràfica per commemorar aquest 35è aniversari. Sí, sí en l'espai Jove Garcilaso a les 6 hi haurà la inauguració. Uh -huh. També vindrà el, bueno, gent del món conseller del districte uh -huh. i, bueno, esteu tots convidats a venir. En principi són 197 socis, oi, els que formen part de l'ARET? Sí, sí. Uh -huh. I 180 usuaris? Sí, més o menys, ja quasi 200 a uh -huh. Tots, la majoria estan ben enderivat del centre de salut mental o, uh -huh. o bueno, poden ser del districte, per exemple, com social, no cal que siguin el districte de Sant Andreu o Sant Martí, no estan sectoritzats però la majoria dels recursos que tenem sí. Clar, perquè un dels serveis que ofereix AREP precisament és introduir a la vida laboral a través d'una atenció més personalitzada. Sí, sí, sí. És a dir que des d'AREP porteu 35 anys treballant perquè aquest tipus de... A jo no diria tipus de persona, però sí que aquesta gent es s'habilitzi la població envers aquestes malalties. No? Sí, bueno, nosaltres el que volem ensenyar són les seves capacitats, uh -huh. perquè d'incapacitats en tenim tots, claro. i sempre intentem presentar-nos a la gent mostrant lo que sabem fer bé. Doncs, uh -huh. La nostra intenció és aquesta, d'alguna doncs, manera fer visible a la, a la societat que per sort no tenen aquest trastorn, uh -huh. doncs, que aquestes persones, tot i la medicació que prenen, Bé, doncs uh -huh. pues tenen moltes capacitats I, i són el que volem ensenyar i per això fem això d'aquesta taula del pim-pom, uh -huh. el petar estigma i tot el que puguem fer aquest, durant bueno, aquesta commemoració del 35è aniversari que durarà fins a setembre uh -huh. de l'any que ve, aquests actes els farem en a la comunitat. Uh -huh. Es tracta d'aproximar aquestes persones que tenen aquest tipus de malaltia a la població en general, no? Sí, mm. sí, sí. fer visible aquesta gent d'alguna mm. manera la gent es pensa que, que, que, bueno, que aquesta gent no, no hi són Vull dir, estan mm. tancats a psiquiatris o no surten de casa seva mm -hmm. i no, volem que d'alguna manera pot ser que estiguin treballant també amb alguna empresa, eh, fent de secretaris o, de, o recepcionistes o bé, bueno, fer-los més visibles mm -hmm. Doncs Sílvia, si et semblat, et un moment amb la Cristina que té alguna pregunta a fer Sí. Molt bé. Hola, bon dia. Bon dia. Sí, que segurament totes aquestes activitats que esteu també organitzant també serviran també doncs, per una mica, pel que deies, no? per trencar una mica doncs, aquestes barreres i aquests tabús no? contra les malalties eh, mentals. Sí, sí. Perquè potser és important això de la gent, el que deies tu, no? de l'estigma, no? que la gent potser té respecte a aquest tipus de persones, doncs intentar trencar, sí, no? Sí, bueno, perquè... I integrar també és... aquestes persones dins de la societat també, no? Sí, sí, és normal eh, que es tingui aquesta aquesta visió, si no es coneix la malaltia bé, yeah. perquè el que sentim o veiem en els mèdics de comunicació o com, dir, a vegades eh, poden ser més sens sensacionalistes que, sí, que, que mostrar la sí, realitat. Sí, exacte. No? Llavors, que la gent es queda amb aquesta portada del diari o i, i, però realment a darrera hi ha un patiment hi ha bueno, molta gent implicada en aquella persona yeah. ai, per intentar ajudar, vull dir, a veure... No es veu la malaltia, es veu més aviat, doncs... Una imatge doncs... distorsionada, potser. Sí. Que sí. Sí. I a més que s'han de donar també a conèixer no? també aquest tipus també de malalties, perquè hi ha moltes malalties que les coneixem, com poden ser, eh, no sé, doncs, l'Alzheimer, moltíssimes malalties que estan sí. com més no? a primera línia o més a la palestra, en canvi que aquestes malalties mentals sí. són com les grans desconegudes, no? Encara, potser sí. encara avui dia. Sí, sí. sí. Bé, bueno, uh, és veritat, les persones que pateixen un trossom d'esquizofrènia, trossom sí. bipolar, sí. Pues no, no es coneixen gaire no. quins són els no. símptomes, què és el que... Bueno, D'alguna manera, també, a a, per exemple, altres accions que fem amb, amb altres discapacitats, no? De persones mm -hmm. pues, amb alguna discapacitat física, uh, o, o dir, persones amb síndrome de Down sí. Sí. Quan la societat com veu aquest tipus de persones és com que s'atança per ajudar, no? És com, sí. ai, pobrets I, i és com que vols col·laborar, o els invidents en canvi, una persona que, que es veu pues, malament pel carrer que està una miqueta pues, desorientada mm. que no mira bé la vista, perquè, bueno, per la medicació o pel que sigui mm. no, no, la societat no, no, vull dir, més aviat els hi fa com a apuro i, sí. i, i por en lloc de intentar pos pues, ajudar perquè aquella persona potser en aquell moment no se sap expressar bé Clar. però necessita algú que jo que sé que l'ajudi a sentar-se o... però a través de les pastilles o del medicament que prenguin eh, donc es poden poden sent, portar una vida en una norm... vida normal normal no? sí, sí, el que passa que l'evolució eh, no és lineal i perfecta sempre no? Vull dir que mm -hmm. pot ser amb durant la vida pot, pot ser que tinguin pujades i baixades. Uh -huh. Hi ha gent que potser comença molt a poc a poc i acaba pues, treballant en una empresa però de cop i volta, pues, pel que sigui, empitjora eh, i deixa de deixar la feina i anar a pues, un centre de dia. Uh -huh. Vull dir, uh -huh. com nosaltres, eh? perquè nosaltres uh -huh. comencem la nostra vida laboral i no sabem tampoc. Uh -huh. com, com acabarem? Doncs, Sílvia Vila, recordem que demà a partir de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda la gent que volia acostar-se i conèixer aquestes malalties i sensibilitzar una mica la població sí. doncs, serà a la plaça Hispano Suïssa sí. per poder doncs, donar a conèixer aquestes malalties i també donar a conèixer una mica aquestes persones que formen part de la nostra societat. Molt bé. molt bé, doncs Sílvia Vila, moltíssimes gràcies A vosaltres, que vagin molt bé Una abraçada Doncs ja ho sabeu, eh, hi han unes quantes activitats organitzades a través d'AREP que és l'Associació per la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental Doncs dissabte, demà, de 10 del matí a 6 de la tarda a la, pla la plaça Hispano Suïssa hi haurà ping-pong per tothom També de 10 del matí a 6 de la tarda es parlarà del trencar aquest estigma i encara ens queden algunes activitats per comentar-vos i que, segons el que estic veient, us ho comentaré els propers dies. Doncs ara mateix el que fem és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Continuem a la Sagrera. Fins ara. escales saltant-les de dos en dos climis de lluny creuant la plaça amb la font el caminar i l'altura de l'etaven la he passat dintre les canyes he tallat les cites, després he enterrat uns taps encerrut i emborra la terrassa veus el que has preparat jo compto els cotxes blancs que passen de llarg, que busco algú que tombi per la corba. He fet trampes quan jugava Tu tomes vísties, vingut seguint com si res. Mirat a distància, el gust del sabor i el grusentim d'abans, el jutge de l'aig. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs demà, a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, al carrer del Camp del Ferro, l'Associació de Veïns de la Sagrera organitza la ferroviària, el projecte del Pla Buix de la Sagrera. És a dir, portes obertes de l'hort urbà que tenen. Per parlar-ne, donem un altre enda del de, de fil telefònic, l'Associació de Veïns de la Sagrera. Ara toca l'Associació Veïns de la Sagrera. Estem amb Josep Barbero, aquí, la mostra entitat de la Sagrera. Quin paper té l'Associació aquí la Sagrera? Hola. Mira, pues l'Associació a la Sagrera té un paper que crec que és bastant important perquè des de que es va crear, eh, que es va néixer a l'any 72, se va legalitzar el 72, va néixer el 71 llavors ha agafat un paper molt reivindicador perquè la Sagrera, com n'estem ja cansats de reivindicar, no té res llavors el paper que fa l'associació és demanar carrers demanar espais demanar cultura, demanar tots els espais, equipaments i tot el que li manca i li manca tot, per tant té un paper molt important també dic que ara com que estem en plena evolució alta velocitat línia 9 de metro línia 4 de metro, pacificació de la mediana, que és l'últim que tenim a les mans. Bueno, les mostres del que està fent l'associació de veïns la tenim en aquest mateix carrer. Aquest carrer on està muntada la mostra d'entitat és un carrer que fa 6 anys no era així. Era un carrer que no tenia res a veure amb el passeig tan agradable i tan maco que s'ha convertit. I la vostra associació en aquesta mostra, quin paper està fent avui? Doncs pues avui presentar els veïns del barri de la Sagrera qui som, que fem, a on estem, quan ens reunim i per què veiem. I veiem per tot el que he explicat abans, perquè el barri sigui millor, més humà, més pràctic, més bo. Un barri de, de les persones, suposo. Sí, sí, evidentment. Si se fixen els veïns mateixos estan contents, estan veiem que tota la zona més antiga s'està fent més pacífica, s'està fent amb prioritat invertida, vols dir, plataforma única en la qual els vianants tenen sempre la preferència els cotxes, pues, evidentment, han de coexistir amb els vianants, però si ha de donar una petita volta per arribar enlloc, pues, que la doni, perquè 300-500 metres en cotxe no és el mateix que una persona caminant. Cadires per la gent gran, al barri de la Sagrera, la mitjana d'edat és gran, cadires, banc, perquè la gent gran pugui descansar. Doncs moltes gràcies, Josep, vols afegir alguna cosa? d'afegir Doncs pues, res, eh, dic-li als veïns que estem aquí, que l'associació Lluita i vella perquè el barri sigui més humà, perquè el barri sigui més humil, més maco i per guadir d'un barri com mereixem tenir tots els equipaments i això sí ho dic ja de cara a l'Ajuntament, de cara al districte. Reivindiquem el pla d'equipaments que el tenim signat, 30 equipaments que li manquen a la Sagrera, segons la pròpia ràtio de l'Ajuntament i que no deixarem de, rep, de repetir que es manca i que reivindiquem que es faci. Molt, molt bona feina feu amb l'Associació de, la, de Veïns de la Sagrera. Que vagi bé, Josep. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a poder expressar. Adéu-siau. Sí. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor Josep Barbero. I atenció perquè demà també hi haurà una altra activitat que us volem comentar. Doncs demà, a partir de les... 7 de la tarda, al centre cívic de la Sagrera la Barraca, al carrer Martín i Molins, número 29, es representarà l'obra A qui no paga ni déu de Darío Fó. Aquesta obra serà realitzada a través de la companyia Gats Arts Escèniques. Doncs eh, es tracta de parlar de la crisi, de l'atur, de les acomiadaments, de la pujada de preus, de la basella i congelació de sous, la mobilitat laboral, retallades sanitàries, indignats, eh, repressió policial, repressió religiosa, desnonaments, lluites sindicals. Aquesta obra que es diu a Qui no paga ni Déu, doncs és també dirigida per Nati Castells. La companyia Gats col·labora amb la campanya de recollida d'aliments bàsics promoguda per l'associació La Sagrera Asmau. Doncs anem a conèixer què és i com treballen la companyia Gats Arts Escèniques que demà a les 7 de la tarda, recordem, seran al centre cívic de La Sagrera La Barraca. Escoltem. Estem aquí amb el grup de teatre Els Gats, estem aquí amb la Maite, amb la Mireia i amb la Sandra, a veure, expliquem una miqueta, us veiem molt disfressades, expliquem-nos una miqueta el que esteu fent des a de l'entitat. No sé, som un col·lectiu de, de teatre que va néixer l'any 98, primer integrat pels pares i mares del Sagret i que, bueno... Ha evolucionant, ara entra gent, sorgent, i des de l'any passat doncs, ens va incorporar al doncs, eh, grup de quatre o 5 persones que som ara, amb la directora, que és la Nati Castells, i aquest any estem preparant a qui no paga ni deu. Explica'ns aquesta obra així, una miqueta així. No dir? Alguna, pista, alguna pista per on va aquesta obra, a veure? Aquesta obra és una reivindicació de tot el, tot el que estem sentint el poble català ara mateix que ens toca de prop, no? Ara és d'actualitat, una miqueta, eh? Molt, molt. O sigui, per això he de viure i venir, perquè per nosaltres és una manera de reivindicar-nos. I a veure qui ens explicarà aquí la nostra també companya, aquí la Sandra, potser... no, la Maite. La Sandra? Maite. La Maite, la Maite, a que ens explicarà la Maite. la Maite, a veure, sobre el del de, grup de teatre Els Gats. Pues nada, lo que te ha dicho mi compañera, yo me he incorporado el año pasado y bueno, pues con muchas ganas, alegría, hemos dado, parece un espíritu más joven y nada, dispuestos a nada a invitaros para que vengáis a vernos todas las veces que haga falta. Mucha ilusión. Pues muchísimas gracias y si voles a hacer alguna cosa también. Sí, només dic bueno, que l'obra aquí no paga ni deu, que és de Darío Fó, que està feta als anys 70, escrita llavors, però que és de rabiosa actualitat perquè hi ha moltes coses per la crisi, i l'atur, i una mica doncs, bueno, tot té un, el que s'estava visquent vivint aquests últims anys. Ens podem sentir identificats, no? Bàsicament. Sí, sí. I a l'actualitat Darío Fo ha firmat un document a favor del 9N. O sigui que us esperem també el 16 de gener al SAT. Queda aquí en el teatro que es Sant Muchísimas gracias. 15 de noviembre en el Centro Cívico La Barraca. Vale, aquí aquí la publicidad te la vamos dando, eh. Muchas gracias. Gracias de Pasejat cada tarde por todo un pueblo, con Jordi García. Doncs atenció perquè continuem parlant de teatre, però anem ara cap al centre cívic de Sant Andreu que us ofereix avui a les 5 l'obra de teatre infantil Un extraterrestre qualsevol. L'edat recomanada és per a nens de 4 a 10 anys i el preu és totalment gratuït. Aquesta obra és representada per la companyia Comèdia Arte. Us farem aquí com cinc cèntims aquí de, de l'obra. Un extraterrestre amb quatre braços i un aspecte una mica estrany a terra el planeta Terra i es troba amb un ésser humà que el rebutja per ser diferent perquè li fa por. Gràcies als seus trucs de màgia, l'extraterrestre es guanyarà la confiança de l'humà. A partir de d'aquí naixerà una bonica amistat. L'obra forma part del projecte Drets Humans, Família i Barri de l'Associació per les Nacions Unides i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Amb ella es vol fomentar entre els nens valors com la igualtat, la comprensió, la convivència de diferents cultures. Ara, parlem, ara ens anem novament cap a la Sagrera perquè l'Espai Jove Garcilasso sofrerà les seves activitats per al mes de novembre. Ja teniu el carnet de l'Espai Jove Garcilasso? Doncs l'Espai Jove ja té el carnet ja té carnet i te'l pots venir doncs, a fer a qualsevol tarda al punt d'informació juvenil, només cal que portis una foto i si ets en ordre d'edat, una autorització i és totalment gratuït. Doncs hem de dir l'Espai Jove Garcilassó també organitza concerts cada divendres i avui actuarà BSN RUX, l'entrada totalment gratuïta. Més coses, demà, demà dissabte campanyes de donació de sang al barri demà dissabte de 10 a 2 del migdia al parc de la maquinista, a la unitat mòbil al passeig de, de l'Habana, és on hi haurà aquesta campanya de donació de sang aquí al barri. Exacte, doncs ja podreu veure la camioneta i si voleu donar sang doncs és la vostra oportunitat. Doncs ara volem parlar-vos de la biblioteca escolar oberta al barri. Aquest cap de setmana comença la biblioteca escolar oberta al barri, que acabarà del 12 al 14 de juny del 2015. L'activitat obrirà en horari escolar i restarà tancada quan hi hagi les vacances escolars. L'aula oberta al suport educatiu i serà a l'Escola Pompeu Fabra, al carrer d'Olesa número 19, cada dissabte d'11 del matí a 2 del migdia també a l'Escola Baro d'Oiber, carrer de Tucumán 1 cada dissabte de 10 del matí a 1 del migdia i dir-vos que com el curs passat hi haurà un monitor que batllarà pel bon funcionament del servei i dos voluntaris educatius que ajudaran els nois i les noies a fer els deures. Ja ara parlem del Centre Cultural Can Fabra que us ofreix l'exposició Connecta amb la Solidaritat dels Centres Educatius de Sant Andreu. El Centre Cultural Can Fabrà, el carrer del Segre número 24, us oferirà fins diumenge de 5 de la tarda a 9 de la nit i de dilluns a divendres l'exposició Connecta amb la solidaritat dels centres educatius de Sant Andreu. Activitat inclosa dins els actes de la Tardor Solidària del Districte de Sant Andreu, l'entrada totalment gratuïta. I no ens movem de Sant Andreu perquè la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra us ofereix l'exposició Connecta't a la Solidaritat. La Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix fins diumenge l'exposició Connecta't a la Solidaritat. Dir-vos que l'entrada és totalment gratuïta. I el que fem ara mateix i continuant amb la nostra habitual agenda del cap de setmana és anar-nos-en cap al Sant Andreu Teatre, al SAT, que us ofereix la representació de l'obra Torna Robin Hood. Al Sant Andreu Teatre, al SAT, al carrer de Neopàtria número 54, us ofereix fins aquest diumenge la representació de l'obra Torna Robin Hood, a càrrec de la companyia Teatre Nu. Doncs parlarem dels herois i l'esperança que representen.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 presentar-nosal, doncs es veuran immersos en una aventura de conseqüències imprevisibles que els convertirà en herois. Donc aquesta obra és realitzada en teatre, però també amb titelles i dura uns 50 minuts. I per veure aquesta obra doncs feuu venir aquest dissabte al SAT a les 5: i mitja al diumenge a les do del migdia i a les 5: i mitja de la tarda i és una obra recomanada doncs, a partir dels 3 anys, és en català i el preu és de 9 euros amb 50. I atenció perquè arriba la segona mostra d'imatgeria festiva de Sant Andreu de Paloma. Aquesta mostra la podreu veure a partir d'aquest diumenge a l'espai Josep Bota, Fabra i Coats. Doncs ho trobareu gegants, gegantes, capgrossos, capgrosses, atrevocaires, diables, tot un munt d'elements festius que fan més vives les nostres festes majors, tot coincidint amb la festa major de la Sagrera i la imatgeria festiva Andrawenca ens ofereix una mostra de la vitalitat de la cultura popular, veritable tresor del nostre poble. Doncs dir-vos que demà, d'11 del matí, a dues del migdia i de cinc de la tarda, avui del vespre, es podrà gaudir d'aquesta segona mostra d'imatgeria festiva a l'espai Josep Bota de la Febre i Coats, també diumenge, d'11 del matí, a dues del migdia. Doncs heu d'anar al carrer de Sant Adrià número 20 i allà doncs, trobareu aquesta segona mostra d'imatgeria festiva de Sant Andreu de Paloma organitzada per la Germandat de Geganters, Trabucaires i Gragés de Sant Andreu. Més que a comentar-vos, doncs el Centre Cívic de Sant Andreu us l'exposició Endavant Níger. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer gran de Sant Andreu número 111, us ofereix aquests dies exposició Endavant Níger. Un dels objectius de TheNíger.cat és donar a conèixer la injusta realitat sociocultural i econòmica que pateix la població d'Àfrica en general, i la del Níger en particular. Per aquest motiu, des de l'any 2008, l'associació fa difusió d'aquesta realitat a les escoles i als centres socials. L'exposició Endavant níger vol reflectir la importància que té per a la població nigeriana que esportin a terme projectes d'ajuda a l'autopromoció, alhora que dona a conèixer doncs, aquest país representant la seva història, cultura, economia, estructura, social, flora, artesania, etcètera.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 no sempre organitzant activitats, com és el Casal de Barri de Congrés Indians, que us ofereix l'exposició Mostra Fotogràfica. El Casal del Barri del Congrés Indians, al carrer de Manigua, nr. 25, us ofereix aquests dies exposició Mostra Fotogràfica. Es tracta d'una mostra de fotografies de temàtica lliure realitzada pels alumnes del taller de fotografia digital del Casal de Barri de Congrés Indians totalment gratuïta. Ara anem cap a la Nau Ivanonov perquè no podem oblidar-nos de recomanar-vos una obra de teatre que és decadents. La Nau Ibanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28 us ofereix la representació de decadents. Donc decadents és una dissecció dels hàbits de dues classes socials oposades, encara molt vius a la Gran Bretanya d'avui en dia. És una paràbola de pecats mortals, la majoria trets de la Manigagui doncs gula, avarícia sexual, depravació a l'escola privada, crualtat a la cacera, esclavitud per la moda, embriaguesa i esnovisme. A l'obra hi ha dues parelles que s'enganyen mútuament, una dona de classe baixa però molt rica que contracta un detectiu privat per espiar el seu marit i també tenim també a una aristòcrata que té un afer amb una dona que també és de classe alta. Amb només dos actors i un sofà es recrea la Gerard i la jerarquia social de la Gran Bretanya des d'un punt de vista eh, hilarant i càustic. Aquesta obra, a la 9 i ben doncs la podeu gaudir de dijous a dissabte, a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Més coses, vinga va, que, que encara ens queden algun minut. Doncs dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Maridatge de Vi i Gravat. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix aquests dies la inauguració de l'exposició Maridatge de Vi i Gravat, a càrrec del grup En Tinta. Es farà doncs, a l'Auditori Cultural de Can Fabra, al carrer del Segre 24-32, i qui organitza doncs, aquesta exposició és eh, la, com hem dit abans doncs, el grup En Tinta i col·laborar al Centre Cultural Can Fabra. I per l'Arburs del Casal de Barri de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició fotogràfica vida quotidiana primera meitat del segle XX. El casal de barri doncs, de Sant Andreu, al carrer de Sant Adrià, número 20, us ofereix aquests dies exposició fotogràfica Vida quotidiana a primera meitat del segle XX. Organitzada per l'Associació de Dones Pales Atenia, l'entrada és totalment gratuïta. També podem acostar-lo al Centre Cívic de Baró de Vivé, que us ofereix una exposició del concurs de fotografia solidària. Al Centre Cívic de Baró de Vivé, el passeig de Santa Coloma número 210, us ofereix fins a 27 de novembre i de dilluns a divendres, de 3 de la tarda a 9 de la nit, una exposició del concurs de fotografia solidària. L'entrada totalment gratuïta. Doncs donar les gràcies al Lucas i a la Cristina Prinello i ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau. <t 'hav -hi>